نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه وناهو به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحلكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Müştərəm müsəlmanlar, ən birinci təqal olmalıdır sərrəm. Müsəlmançın, müsəlmanın həyatında mühüm məsələrdən də biri və demək əsaslandan da biri düzgün yolla gedməkdir. Düzgün yol, nəcat yolu, hansı ki o yol Allah Subh'anaqla kitabıdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin yolu və sələfin salihini fəhmin. Bu yol izzət yoludur, bu yolla gədənlər daimə yüksələr, bu yolla gədənlər heç kəs dərər verilməz. Ola ki, bilmək lazımdır ki, bu yol bir neçə məsələdən ibarətdir, bir neçə amildən tamilləşir. Çünki təkcə bu yolda gədməkdə, əqidəni bilmək kifayət deyil və həmçinin əməl də etmək kifayət deyil həmçin başqa məsələlər də var hansı ki bir-birini kamilləşdirir o mühüm məsələlərdən də biri möhtənə müsəlmanlar əxlaqdır, ədəbdir çünki elm kifayət deyil əgər əxlaq olmasa və ya qiidə də kifayət deyil ibadət də kifayət olmur əgər əxlaq olmasa çünki zahirdən batının bir-birinə bağlıdır batın düzdə əsas olsa da zahir onu kamilləşdirir əxlaq İmanı kamilləşdirən aməllərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: o, o, imanı kamil müəmin sayılır ki, o gözəl əxlaqlı olsun. Ya necə fikr versə hadisə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm imanın kamilliyin əxlaqla bildirir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, əxlaqsız olmaq ibadəsinin qəbul olmamağına təsir edir. Bədə qiyamət günü belə Peyğəmbər sallallahu aleyhələm buyurur, bir gün sahabiləri, sahabiləri dedik, bilirsiniz müflis kimdir? Müflis, iflas olan. Dedilər ki, ya Resulullah, o müflis odur ki, dinanı dirhəmi bitər, dinanı dirhəmi ucaq və s. alınmaya və dedi ki, xeyr, müflis odur ki, qiyamət gün gələcək, baxmayaraq ibadətdə olacaq, lakin onu sövüb, onun haqqını tapdalayıb, fikirsiz və s. və s. yəni əxlağı aqlaq, fikir vəriməyib ona görə. Əxlağı necə görürsünüz? Əxlaqsızlıq adamı ihlasa parır. Bu dünyada və ahirətdə. Həmsinə əxlaqı insanla heyvan fəyləndirən amillərdən biridir. Və gözəl əxlaq, gözəl əxlaqlı olan qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v. yaxın olanlardan biridir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mənə q Hansəmli və ən yaxını o sizin gözəl axlağınız olacaq. Həmçinin nəticə qeyd etdiyi axlaqsızlıq ibadəti də təsir edir. İbadətin qəbul olmamağına təsir edir və ya qəbul olmağına təsir edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, kim yalan sözü və o yerə ona aid əməlləri və yalanı tərk etməsə, Allah subhanət hala on yemeğini və içməyini tərk etməyine ehtiyacı yoxdur. Yəni, sənə gər oruç tutursansa və ya yalan edirsən, yalan danışırsan və ona aid əməllər edirsən, yəni ahlaqsızlığı edirsən, sənənin bu orucuva Allah subhanət hələtləri ehtiyacı yoxdur. Fikir verir, sənəni ahlaqsızlığı orucu qəbul olmağına manidir. Həmsin həcdə fikir verir, sən Peyğəmbər Allah subhanət hələtlə buyurur فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَفَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَعْلِ فِي الْحَجِّ Fəqara Suresi 97-ci ayə Yəni, kim hədç edirsə, Allah s.w. buyurur Əgər sən fasiliyyə edəcəksənsə Pis işlər görecəksənsə Münakşə edəcəksəsə haqqsız, və s. Onda Sənə hədçimin savabı olmayacaq sənin üçün Sənə hədçin olmayacaq Bir şey verəcəz, əxlasızdır Həncə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə Allah Subhanahu buyurur: "Və innəka ləalə xulqin azim." Yəni belə əxlaq sahibisən isən, Qələm surəsi 4-cü aya. Həmçinin Asharə rəziyallahu anhü möminlərdən arasından soruşdular, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə. Dedi ki, əxlaqi Quran -ı idi. Necə necə aydın oldu? Əxlaq imanı kamilləşdirir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Qiyamət günü Qiyamət günü tərəcdən ağır gələn əməllərdən biri əxlaqdır. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bax əxlaqlı idi və həmsinin əxlaqı Allah talıdan istəyirdi və dualanda deyirdi ki, gözəl əxlaqlı etməni yaradı. Və həmsinin sələfin həyatını fikir versəz, əxlaqdan doludur. Və sələfə baxanda onun ixlasda olmaqlarına, olmalarına ilə sadiq olmalarına budur Ali ibn-i Hüseyn radiyallahu anh Hüseyin el-Abidin, əhl idi Mədinə əhli deyir ki, Zeynabəddin öləndən sonra biz bilmədik, gizli sədaqə verən də qalmadı. Çünki Zeynabəddin rəziyallahu anh, onun çıran asrın yandı gördülər ki, çinində qaraqula var, güp daşırdı axşamlar, casiblərin qapısına qoyardı. Hətta heç kəs görməsin. Yəni sələfənin xilasına fikir verin. Öləndən sonra bildilər. Ona görə Mədinə əhli deyir ki, Zeynabəddin öləndən sonra gizli sədaqə daha verən qalmaz. Həmçinin mühtəram Müslümullah Kullanın Allah Subhanahu taala qorxusu, aməllərin qorxurdlaşı aməllər birdən qəbul olmur. Budur daha ki ibn Muzahim radiyallahu anh rahimehullah deyirdi. Hər gün hər gecə hər gecə ağlayırdı və soruşanda ki, nə üçün ağlayırsan və deyirdi ki, bilmirəm bu günkü aməllərim samaya necə qalxıb. Narahat idi. Məğer biz hər axşam soruşuruqmu və ya ildə heç olmasa bir də soruşuruq ki, aməllərimiz barədə fikirləşirik. Necə qəbul olur? Necə qalxır göylərə? Və həmsinin qorxu məsələlərində, Allah xoş, xoş, xoşu məsələlərində, həmsinin özlərindən razı olmaq məsələləlində razı olmazdılar, heç vaq. Tarazükar idlər, həmsinin fətva verəndə, Quran oxuyanda, dəbətdə, valideynlərlə münasibətdəndə, münasibətdə, dostlarla münasibətdəndə, alimlərlə münasibətdəndə, danışıqlarında, vaxtlarını qurumaqlarında və s. və s. sələfin əxlaqına fikir versəyiz, yüksək səviyyədə idi. Ona görə müsəlmana vacibdir. Onların əxlaqına axlaqla, axlaqla ola. Onlardan əvvəl əfələ, xüsusən də Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Və biz başqalarına ehtiyacımız yoxdur məsələdə, həmsallar. Başqa qərb ehtiyacımız yoxdur axlaq məsələlərində. Qər, aslıq axlağı bu yaxınlarda başa düşüb. Bu yaxınlarda biliblər çiməy lazımdır. Bu yaxınlarda biliblər nəçə yemək lazımdır. Nə yemək olar və və sair amma İslam bunu 14 dərsini bundan qabaq deyib İslam 14 dərsini qabaq hətta ayək onunla girməyi bəyan edin və təsəllinə başqa məsələlər necə ona görə biz gərək istifadə edəyik biz gərək istifadə edə dinimizdən və dini, rəsul sahəsi axıqlanıq sələfin axıqlanıqla dini öyrənmək ilə olar təlimlə, elm tələb necə münasibət və s. ancaq dini vasitəni öyrənmək olar görünə qədər ehtiyac O, xüsusən də ehtiyacımız var. Xüsusən məscidə gələn qardaşlar, cüməyə gələn qardaşlar. Məscidin ədəb-lərini də fikr verək. Məscidin də əxlağı var. Hər birisi əxlaqla, əxlaq, aid olan əxlaqdan insan gəlib məscidə gələndə ətirli ola. Gəliş yaxşı gələsən. Məscidə yesən, məktəbə getmək, yəni cəmaatın tərəfinə çıxmaqdır. Xüsusən də cümə günü. Həmçinin məscidin ədəb-lərindən görək Kimə namaz qılasan? Bu məscid nə də biləndəndir. Cemaatla qılasa namazı. Həmçinin məscidlərlə, məscidə gəldin, oturdun, Quran oxudun, və ya fikirlə, və ya ilim, elmə, elmə qulaq asdın, gəlisə məscidə gəlməyəsən. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, kim sarımsaqla soğan yipse Gəy axdanmasın. Leyə bizə namaz qılmasın. Odmədə soğan, soğanla sarmsaq haramdır. Yox. Sadəcə onu yedin. Misli alma, çünki tomat arasına çıxma, çıxmasan. Növməndən gözəl igələr. Hansın başqa? E, Nömə. Nömə paltarına, bədənə fikir verməldi. Yaxşı gəlsin. Həmçinin ədəblərinə mühtəram səlmullah, sən yay günü. Həmçinin ədəblərinə məscidin ədəblərindən, kəri pəhsdən danışmaq olmaz danışma olmaz. Hətta Quran oxuyanda və bəxtən oxuma özün çəkdirsən burda. Yanında adamlar oturub, fikrliliklər. Onlar da Quran oxuyur və ya biri gəlir, namaz qılır. Belə məsələlər fikr verməsən. Hansı ki məscidin ədəb girəndə 2 rükət namaz qılmaq lazımdır. Oturmamışdan qabaq. Fikirləşə, təhayyül məscidə gəlsən. Hansı ki dünyəvi məsələlər danışmaq, son xəbərlər və ya məsələn ticarətdən, ticarətdən burda olmaz məsciddə. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və kim ticarətdən danışırsa ona dua ilə məslən. Yaxınlaşırsan ki, Allah bərəkət versin sənin ticarətəzə. Yəni o dərəcədə. Həmçinin adabından məscidin, məsciddə qəbr qəbir basdımı olmaz. Qəbr sanlığıda basdırırlar. Məsciddə insan öləndə qəbr sanlığında lazımdır. Məsciddə yox. Bu məscid adablarındandır. Məsciddə qəbir basdırma olmaz. Elədir? Məscid təmiz yerdir. Orada ibadət olmaz məsciddə. Məcidə eşkəndən, vəsal bidətlərdən uzaq olmalıdır. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahəlik kitabə lənət eləsin. Onlar peyğəmbərlə qabilənin istəməsi çikirlər. Və peyğəmbər qarşı istəməsi çikmə olması başqasının necə? Hansını məciddə yalnız Allahı çağırmalısan. Və Allahı dua ilə Allah subhaniyyu buyurur ki, "Vannəl məsəcədə lillahi fəla tədu'u ma'allahi ahada." Şurə 18-ci ayə. Yəni məciddə Allahın üstündə Allahdan qərissin orada da çağırmaq olmaz, dualəmə olmaz və həmçinin məscidin ədəb-lərindən qadağandır cunublu halda, hayızda, nifasta halda məscidə gəlib oturmaq. Yaxşıdır çekinəsən. Xususa oturmaq olmaz. Həmçinin məscidin ədəb-lərindən təmizliyə fikir verməlisən. Görsən bir şey yerdə götür günə, hətta məscidin bayırının da aiddir, hörmətli səməllar. Ta hasarın içinə, hasarın içinə meçəb salıx. Buna görə bəzi qardaşlar çünəyəyir. Görsən Qiyam quraqda tumçuq deyir və ya su içir, atır qabının məscid hey, həyətinə, ağacların və sair. Belə şeylə olmaz. Gərək təmizliyə fikir vermək lazımdır. Peyğəmbər sallalləyhü buyurur ki: "Ümmətimin savabı mənə göstərildi. Ümmətimin savabları mənə göstərildi. Hətta göstərildi. O dərəcədə hətta məsciddən bir şey götürənin də savabı göst göstərildi. Səsələ də bir şey götürənin gönül savabıdır. Ya bir şey götürdün, götürgən Hamımız buna riayət etsək, gör necə təmiz olar məscid. Hətta bayrağa da aiddir. Bayrağa aiddir. Gör müsəlman cəmiyyəti, müsəlmanlar müşəlman dinlərini tətbiq etsələr, müsəlmandan küçələr təmiz olar, ədəb-axlaq olar və sair və sair. müsəlmanlar məsciddə azan verəndən sonra olmaq çıxmaq. Azan verdilə ism olmaz, hətta namaz qılmayınca. Bir də çıxa bilərsən, əgər üzürlü olsan, həmçinin ədəb ləndən Məsciddə çox bəzəmək ilə olmaz. Əhəngdarlar bizim məscidi təmirlətdi. Allah Subhanahu Taala qardaşlarımıza və onlara vələsət versin. Allah Subhanahu Taala istəyənləri qəbul etsin yarad. Həmçinin lakin çox bəzəmək olmaz. Çox bəzəmək olmaz. Ona görə peyğəmbər salsın buyurur ki, qiyamətin əlamətlərindən də biri budur ki, məscidlər bəzədəcəklər. Məscidlər bəzənməlidir, düzgün əqidənə. Məscidlər bəzənməlidir, çoxlu namaz qılmaqla, cemaatla. Amma sən bəzəginə, bomboş. O, Allah yanında səhəm meçidi bəzəməyə heç bir qiyməti yoxdur. Həmçinin ədəbləndən, ədəbləndən çox vaxt lazımdır. Bükarsansa gəlib namaz, meçidi qılmaq. Çünki meçid Allah ispatına ən sevmili yerləridir. Ən sevmili yerləridir. Həmçinin meçiddə ədəbləndən sağ ayaqla girməlisən, yaxşı yerlərə sağ ayaqla girirsən, pis yerlərə sol ayaqla. Məscidə sol ayağınla girirsən, girəndə dua var, fikr var, Müselman kitabında yazılıb. Həmçinin çıxanda da sol ayağınla çıxırsan, onda da dua var. Fəkirəndə də, kürşəhət namaz qıl otur. Həmçinin səffi, səfləri Quranda fikirləyib gəldin. Gördüm ki, sən axırıncı səfdə oturğun. Cemaatin boyunun əyib keçməyən qabağı. Bu yaxşı əlamət deyil, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu. Gördün axırıncı səfə otur orada. Və çalış duranda düz olsun sə səfin. Peygəmbər sallallahu əleyhi səflər düzəldərdi, sərhə namaz qılardı. Və səfləri deyərdi ki, səfləri düz olmaq namazın kamilliyindən deyil. Həmçinin ədəblənmək üçün, həmçinin məscidin ədəbləndən, həm ədəbləndən alışılan böyləri hörmətlə, saqqallara hörmətlə gəlin. Məsələn, baxmayaraq məsciddə yatmaq olar, yeyib içmək də olar, baxmayaraq təmizlikə rəayət etməklə. Lakin baxçı ilə yerə, elə məsələn yerə getmisən ki, orada məsələn ayaq Və ya, elə yerə geysən ki, orada uzanma olar. Əgər elə yerdir ki, uzanma olmaz, pismaklılar, uzanma. Uzanma, fikir ver, yaşadığımın yeri de fikir ver, ginen. O, o da məhə onlar tutardır mənə, hər şey eləmək olar. Dəliyirəm, la, küm, Allah olsun. Yox, gel, bak, nəzərələsən hər şey. Həm sinə özündən yaşlığa, öhümət ilə ginen. Mesələn qabağı keçir, əgər bir şey varsa bilinsən, onu təkdim elə. Bu, müsəlmansızdır, İslam vabıdır. M Bu da kifayət. Dinə həzməlisən, axlaq yoxdur. O kifayət deyil. Həmçinin həmçinin cüməyə gələndə, cümə vaxtı danışmaq olmaz. Birincisi bu ədəbsizlikdir. İkincisi də peyğəmbər salsam, bilə-bilə danışanı, bilə-bilə. Elə var indi bəzi qardaşlar görürsən, təzədir gəlir, bir söz deyir. Amma bilə-bilə danışanlar uzun qulaqlıdır. Peyğəmbər salsan uzun qulağı oxşudur bulara. Buna Bələ, fikir ver. Həncə məhəttəmə cümə vaxtı, xütbə vaxtı başqa şeylə məşğul olma xütbəyə qulaq, həmçinin namaz vaxtı namazda telefondan söndürün belə şeylə fikir verin və həmçinin məşğunları saxlayanda da fikir öyrənə özün deyilsən, cəmatı nəzərə al kimsə qapış ola bilər və elə yer ola bilər ki yolu kəse bilərsən, belə şeylə fikir ver bu, İslam bunu əmirləyir bizə biz bəzi əxlaqi toxunduq, əxlaqi məsələlərə və çalışqlara rayiyyət ed Və inşə Allah imanın kamilləşər. Allah subhantara, bizə şüfa aynələrdən etsin. Allah subhantara, müsəlmanlara, ya rəb, kömək ol. Ya rəb, o müsəlmanları qəstədə, ya rəb, onları şüfa ver. Ya rəb, ölkəmizə həmçin, müsəlmanınkən, xətədan, beladan qoruy. Ya rəb, bizim həçinimizə həmçinin əhlini, şübədən, əhlindən qoruy. Qəbulə əzəb, astaghfirullah ləküm, və ləküm, və ləsəli, müsliməni min külü dəmdə بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايثاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واخر الصلاه